Псалом 11 До Господа я прибігаю, і як ви можете, душі моїй казати, лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі. Господь, престол його на небі. Очі його дивляться на Вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить – того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, Він сипле на безбожних. Палаючий вітер – частка їхньої чаші. Господь, бо справедливий, любить правду, Праведники лице його побачать».